Nu știe, în ungurește, Anca... Aia nu știe. Așa cum a spus și Ștefan. Oricum, ne simțim mai bine în 2010, suntem mai mulți în 2010, uitați-vă la toți, am întinerit în 2010, uitați-vă în jur, cea din dreapta, cea ne zic pare că e mai tânăr, nu-i așa? Parcă am întinerit. Arătăm bine în 2010 cu toții. Oricum, mie mi-a fost dor de seară de tineret și mă bucur că am revenit... Ar fi tragic dacă n-ar fi seara de tinere, numai biserică. N-ar fi tragic, un pic, așa că ar fi. Hai să vă citești ceva, Vreau să încep cu ceva ce am, uh, am auzit, referitor la școală, ca ați început școala. Mi s-a părut interesant asta. Zice că, săptămâna trecută am fost la medic să-mi iau o scutire și medicul, un timp m-a pus pe glumea, mi-a trecut la boală, așa la mișto, lene juvenilă complicată. Bineînțeles că eu, eu nu m-am uitat ce a scris, aveam încredere în el. Și mă duc eu cu ea la școală și dirig, uh, dirigul meu cam are obiceiul să se uite la bolile de pe scutiri. Și doar îl văd cum ia scutirea mea și se pune pe râs. Partea bună e că mi-a motivat absențele că în ghilimele și asta e tot o boală. Lene juvenilă complicată. Lene juvenilă complicată incredibil. Cum e la școală? Naș pasau-se. Wow, unde ești? Unde ești ăsta care iubește școala? Câtva, câtva sunt, câtva sunt. Citz deja vă explicteți de la școală. A început deja vă explica de se. E grav. Următoarea vacanță mai este mult până la ori, nu? Sau nu, nu mai aveți mult, că în februarie, februarie. Voi voi totdeauna previz spre vacanță, mai este numărat zilele. Aveam încă 30 ceva de zile. Oricum de când nu ne-am văzut, anins și s-a topit. Anins și s-a topit. Ăsta e, asta e povestea uh, anului acestea, iernii acesteia. Anins și s-a topit. A ninț și s-a topit, numai că dacă stai să Martin pe strada Gheorgheiu lui, anins s-a topit și s-a inundat. Anins s-a topit și s-a inundat. Dacă depinde unde stai. Când stai la bloc, n-ai treabă. Mă, dacă stai la etajul 4 și nu s-a făcut acoperișul, atunci ai e grav. Când stați la 4 și nu s-a făcut bine acoperișul, iese cineva? Ăla e mai ploiat în seara asta, dar nu e. A, iese! Ai Un pic, zicea, ai văzut? Știam eu. Probleme cu izolarea, cu acoperișele. Dar avem constructori aici, care pot ajuta aceste, aceste probleme. Oricum, ceva interesant, ceva ce începem anul acesta înainte ca să trec la mesaj, e că dacă vrei să vorbești cu cineva, este aici în seara asta și pretenea tău la duci și vrea să vorbească cu cineva, multe ori, noi ca lideri eram ocupați, veneau tineri, ne întrebau și ai vrea să vorbești cu cineva, ai o întrebare referitoare la program, referitoare la ceva din viața ta, um, Toți scopiază și numai tu nu o copiezi, nu știu ce să faci, ai orice întrebare și N -ai, n -ai cu cine să ai ai vrea nevoie de un sfat de o de o în domeniul respectiv, ai am treabă, nu știu de ce că ne când cândăm așa de ce să rim așa. La terminare, vineri seara, la acolo la informație va fi o persoane care vor, vor vrea să stea de vorbă cu tine, așa că să, când mergi la cafe, po să merge acolo la ei și uite, vreau să vorbesc cu cineva așa, dacă ai nevoie de rugăciune, în mod particular, po să mergi la persoanele de acolo. Așa că Vă, vă spun asta să știți, e și în buletinul vostru, e ceva nou, așa că dacă vreți să vorbești cu cineva, ești aici și poate nu, ești la studiu biblic, vizitezi biserica și ai vrea ca cineva să stai de vorbă cu cineva, vei avea această șansă. Oricum, eu am dat peste niște hotărâri luate de anul nou ale unor pensionari, Și acum, nu știu câți dintre voi aveți obișnuința asta de a, a lua hotărâri noi de anul nou. Câți ați luat o hotărâre măcar anul ăsta? No, ați luat o hotărâre. Așa, ați cunos, câți n-ați luat nicio hotărâre? Nu credeți în hotărâri? Puteți să-ți dica mâna, că restul ați deci nu vor să fie identificați. O singură persoană a fost sinceră. Sunt persoane care iau hotărâri în timpul anului, știi? nu așteaptă doar la începutul anului, dar noi, în majoritatea, după cum ați văzut, toți am luat hotărâri și sper că în continuare veți lua hotărâri bune. Dar vreau să vă citesc câteva hotărâri luate de anului ale unor pensionari. Unul a scris, să fii utreaz mai mult decât dorm. Eu vă spun asta ca voi să vă bucurați acum de viață, că sunteți tine, nu când ajungeți pensionari. Știi? O, abia aștept să ies la pensie. Nu, nu vă gândiți așa. Uitați-vă aici. Du-doi. Să rețin numele copiilor și nepoților. Pe câți dintre voi vă confundă bunicul? M-ați așa, sunt curios. Pe câți vă confundă bunicul? Da. Eu trebuie să vă spun, când am mers în Statele Unite, am fost mai plinuț. Când m-am întors înapoi, am fost mai slăbit Și bunica nu m-a recunoscut, o zic că tu nu ești Tudor. Așa m-a zis. l a lăsat pe Tudor în America. Bun, a treia hotărârea pensionarilor. Să-mi văd familia mai mult decât îl văd pe doctor. Să învăț familia mai mult decât îl văd pe doctor. Ce patru, să învăț un alt joc în afară de bingo. Pensionarii joacă bingo? De aici câștigă toți așa cu bingo, toată lumea joacă bingo. Dacă ești și joci bingo, e grav. E un joc pentru pensioare. Și remi, și remi. A cincea otărârea pensionarelor. Să nu mai zic, când eram eu tânăr. Buneca vada ca ide că tot timpul speră că Era nu era caia, eci az prostei. a hotărât să petrec mai mult timp la calculator decât la toaletă. Da, deci e interesantă Eu zic, să ne facem toaletele fine, dacă e la pensiune, ne pensierăm, măcar să fie fine cât timp Că ne sfasca casa Flori Vod mai mare, știți? No, că petrecem acolo. Acum am dau eu seama, când eram la americani și vedeam de ăștia băi mai bătrâni, băi mai mari cu fotolii acolo. A, deci asta e problema. Și televizorul, ha? Și a ultima ordonare ale de ale unor pensionari, să învăț să pronunț numele fiecărui medicament pe care trebuie să le iau. Să învăț să pronunț mele fiecărui medicament. Oricum, numele sunt foarte interesante, numele medicamentelor. Mi-aduc aminte când mă trimitea mama să mă duc după ceva, tot timpul mi-era frică că zic altceva și aduc. Tot felul de medicamente de așa foarte interesante. Cine e la farmacie? Cine studiază farmacia? O singură persoană în dată sala. Bravă Oricum, tu mă că le știi pronunța și vom veni la tine pentru sfaturi. Bine, tineri, în seara asta ne vom îndrepta ca în fiecare seară la Cuvântul lui Dumneze Așa că aș vrea să deschideți la 2 Timotei în seara asta. Prima seară de tinere din an, Dumnezeu m-a pus un mesaj pentru seara asta, special pentru voi, special pentru tine, personal. Dumnezeu știa că vei fi aici și de-aia a vrut să-ți comunici acest mesaj. 2 Timotei, capitolul 3, începând de la versetul 16 la 17, citim două versete numai, nu mult, Pentru cei care nu să citiți, nu mult, două versete. Fiți atenți. 2 Timotei 3 cu 16. Cât aveți Biblie la voi? Prima vineri din anul acestea. Câte Bibliei? Ridicați-le sus. Unii ridicați mâinile, alea nu-s Bibliei. Bun, e bine, e bine, e bine. Se poate și mai bine. Cred, cred că se poate și mai bine. 2 Timotei 3 cu 16. Scrie așa. Vă reaminteți cine scrie? Scrie Apostolul Pavel. Și pentru cei care, Doi Timotei, pentru cei care vă interesează, este ultima lui carte pe care a scris-o, ultima epistola. Doi Timotei, capitolul um, 3, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, Să dea înțelepciune, neprienire. De ce? Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și mai citim și un singur verset din Psalm. Mergem la mijlocul Bibliei. Psalmi sau cântări. Multe din ele compuse de David, dar nu toate. Psalm 119 cu versetul 105. Scrie așa psalm 119 ee cel mai scurt psalm, așa-i? Unii da. Uitați-vă din nou in Biblie cât e scurt tøy. Cel mai lung. Tot timpul, când era la citirea Biblie, ajunge la 119. Oh my God! Va dura puțin până îl citesc pe ăsta. Psalmul 119, da, e, um, e foarte psa fain psalmul ăsta. E la noi, când, cu traducere, se... Se pierde așa mai mult un pic În ebraică e diferit De exemplu când vine cineva Vine de multe ori american și le spune o glumă în engleză Băi e bună gluma în engleză Când o traduci Băi asta se crede amuzanța în cei cu american ăsta Se pierde Așa că de exemplu psalmul 119 în ebraică Toate versetele încep cu o literă Cum ar fi A Începe B că toate -s, E incredibil când a fost, când a fost compus Psalmul 119 E suflat de Duhul să Dar e fain Se pierde la noi în traducere, dar Psalmul 119:5 mesajul rămâne la fel. Spune așa: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Pentru cei care trec secolul 21, nu ști ce e candelă. Vă traduc. Cuvântul tău este o lanternă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Haideți să derugăm și uh, vom uh, vom începe seara asta. Tată din ceros, mulțumim pentru prima seară de tineret din anul 2010. Îți mulțumim, Tată, că suntem așa de mulți, să-ți mulțumim că ne-ați adunat aici în acest loc. Și dorința noastră după ce ne-am închinat, după ce Doamne am venit înaintea ta și ne-am doruit în întregimeție, îmi țea noastră este să auzim cuvântul tău. Dorința noastră este să auzim ce vrei să ne spui în seara asta. Nu vrem să plecăm de aici fără să auzim vocea ta, cum ne vorbește fiecare personală. Și că Doamne, știu că sunt îngerii care um, au întrebări, tineri care poate nu au întrebări, dar ar trebui să aibă întrebări. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecare celui care a venit poate pentru prima dată în acest loc, celui care, Doamne, e aici, ai e membru de mult în Biserica salem. Și mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău în această, în această seară să-L pecetulești pe inima noastră, să îl ținem și Satan să nu-L fură de la noi, odată ce ieșim din acest loc. Mă rog asta numele Lui Iisus și toți tineri spun, amin. Amin. Ne d Împlaceam multe lucruri ca și copil și după aia ca și adolescent. Împlaceam multe lucruri să fac, multe dintre ele erau legate de sport. Do tipam am avut ideea că la un moment dat cineva va găsi talentul ascuns în mine și mă va descoperi și mă va pune în ceva echipă de asta mare. Primată, am început visul cu această minge rotundă, care probabil că i-văsul fiecărui pe care oi băiat, să zic așa, fete nu prea aveam pe care le știam eu cel puțin. La câte fete vă place fotbalul cu adevărat? Puține, după cum vedeți, puține. Cine primeitor ridică mâna? Nu, o dedicat cineva în spatele tău. Mai cine ai înțele în sta atenție prima nu e asta la întrebare. Tot era să fie aten că în te pastor o te-a făcut, ce că nu ți-a cer răspuns. See? și um, pe prima când eram eu copil cum să zic, România era o echipă de admirat ce știți voi, numai din ăsta la televizor vedeți reruns și replays, dar pe când eram eu copil chiar, chiar erau bune ai noștri e că și acum eram bun cu ursicenii aproape dar uh, visul uh, a început cu această minge rotundă și mă gândeam că într-o zi dacă dacă poate devin și un în al doilea hagei Mă gândeam, îmi puneam problema, cum o să-mi să zică? Cum o să strige? Ciuciui la minge, ciuciui, și ciuciui, se apropie, mai. Mă dea, ah, nu știu cum o să, o să zică Teddy, probabil, nu știam. Mă gândeam eu, cum o să zică? Și atunci am mai ziceau și unui, tu dore, tu dore la minge, tu dore, tu dore! Era lucruri care mă, mă, mă întrebam cum o să mă strige, știi? Și am început să joc um, joc? ăsta, Fără în clasa 4 am început să cresc pe orizontală. Și uh, era tot mai greu să alerg după mingea asta. Că de fapt, uh, pentru cei care nu știi ce-i fotbalul, se aruncă o minge în teren și care, când ajunge la a dă cu piciorul în ea. Asta e ideea. <laughs> și la un moment dat, dacă ajunge între o plasă, îi e gol. Devenise tot mai greu să alerg după mingea asta. Asta era problema și atunci am văzut că există o poziție pe teren care îi mai scutit de alergat, portar. După aia nu mai am vrut să fiu haji, am să fiu stelea. Nu stelea. Și am um, început să mă antrenez. Majoritatea timpului, ca și uh, în clasele primare, nu spun spre mândria mea, dar asta a fost, în loc să învăț, în loc să-mi fac temele, mingea asta o visam în fiecare zi. Deci eram la școală și visam mingea de fotbal. Eram acasă și vi s-am de fotbal, că părinții nu tot timpul mă lăsau. Și atunci ce am făcut noi am zis că noi nu-i e bai că jucăm fotbal înăuntru. Și atunci am început să ne facem porți. Am avut o cană pe albă parte, o cană pe albă parte, cealaltă parte erau porțile. Eu cu Călincu ne-am fotbal la noi în cameră. Ce spațiu aveam? Spațiu mic. Și că am jucat cu mâinile fotbal. Când am văzut să joci, unde ai? Tot ne antrenam noi și dacă noi s-au părinții, Tata lui Carme a făcut o mobilă care o rezista. Nu a fost un întâmplar bun, o rezista la toate șutorile noastre și cu mâna și cu piciorul. Și tot timpul când jucam fotbal, mama tot îmi spunea de fete care tot felul de citestul de cărți. Ți-mi-te o dată, o venit și a zis a făcut la o familie Ted, Tudor. Atunci, a făcut la o familie Tudor și să vezi. Toată biblioteca părinților, oricite-o fata, era de vârsta mea, știi, era știu Zece ani, nouă mă gonna... no, fain. Credea că cumva îmi va stărni dragostea pentru anumite cărți. Aici pe departe, asta era cartea care o citeam eu în care zi. Și duminică o citeam în cameră la mine. Citeam tot ce scrie pe ea. Știam tot ce scrie. Made in China. Totul tot ce tot, tot citeam. Era cartea citită de mine. În asta. Må vantreiam med e... Uite, asta citesk eu. Ce har Culturei? Deci... Și <laughs> le citeam. Tote cu... citeam toate kartilene care le prindeam in manå când jucam portar. Toate mincele care le prindeam le citeam. Uite, a -a -a -a -a. Stiam toate firmele că mă uitam le le că le prindeam ca și portar å måna. Aşa, ktiteam şi eu karti. într-un fel. Dar s-a uttåttat În acel eram Am întors la domnul de curând Și Eram în Eram în camera Bine să stai la predică Eram în În camera mare, mi-aduc și În camera mare N-aveam voie să jucăm fotbal Erau bibelouri Erau vitrine La noi în cameră nu era nicio vitrină Știa mama de ce n-a pus vitrină A pus o ușă și ușa avea geam. N-am zis de ce pui geamă în ușă? Că oricum sparți în geamul. A fost și spart. a fost și ușa spartă. Dar în timpul în care nu-mi plăcea nicio altă carte și singura carte care o citeam spre rușinea mea a fost mingea de fotbal. Într-o după ce m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 12 ani, a început să mă atragă o carte. Atragea într-un mod ciudat, pentru că, să fim seriosi, tata-i inginer, avea acolo, domne la cărți, mecanică, electromagnetică, Fii cărțile care le-au studiat el de când n-au fost student, le-au dus toate din Timișoara și le-au pus toate acolo, cărți în engleză, despre teologie, mama, tata-l tău, tata, le-au uitat la ele, the best book is here, right here. Dar era o carte, mă, acolo în camera aia în care m-a tras la ea ceva și vă dați seama, am lăsat cartea mea și m-am îndreptat spre o carte și m-a tras cartea asta eu care citeam numai meci de fotbal m-a tras cartea de cum te-a tras? bă, nu știu Ce îl face pe un, de, un copil de 12 ani să lasă cartea lui de fiecare zi? Să nu mai citească cartea asta și să stea ore întregi, la 12 ani, să citească o carte. Să stea în vacanță când ar putea citi cartea asta. O, oh, nu mai sunt așa de bun. de bun. Po să mă duci înapoi. A fost o greșeală. Nu trebuia să fie în sceneta asta. Opa. Să las carte aia, mingea de fotbal și să, să citesc cartea asta ore întregi. În vacanță. De-aia e nebunit. Ce te-a tras la cartea asta? La 12 ani. Ei, înainte să mă întorc la Dumnezeu, nu eram tare atras. Citeam că mama aia zicea să citesc. Mă punea. Să văd psalmi, primeam o ciocolată, când aveam ore bune, le-am văzut, am mâncat multe ciocolată, după cum vedeți. Dar era ceva ce, la, după ce m-am întors la Dumnezeu, era, nu, mai, nu mai învățam psalmi pe ciocolăți, nu mai mă interesa dacă primești ceva. Era ceva ce mă... și și acum mi-aduc aminte, stând pe canapeau din camera noastră mare... absorbind fiecare cuvânt. citind fiecare cuvânt. Și ce mi se părea interesant, speram că înțeleg totul. Dar că chiar mi se părea că e ceva ce nu înțeleg. Sigur o erau problemele care le aveam eram la când enumerările ale de nume. Dar să știam că treabă, dacă nu poți să citești Biblia să nu citești și numele alea, că nu poți să zici că ai citit Biblia, ai citit numere, trebuie să le înveți numele alea și le citeam numele alea și mi era greu că Era un nume de nu ne știam, spune așa, că ușor. Și citeam răspicat Biblia. Știți ce e interesant? O persoană care nu citește Biblia, îți dai seama când îl să citească un verset, citește un verset și vezi cum citește-l. La început Dumnezeu, deci răspicat, așa citeam eu. Dar ceva m-a atras la ea. Ceva m-a la ea Și mă gândeam astăzi Mă gândeam astăzi la La voi Mă gândeam la camera voastră În care stați Poate aveți și voi o cameră Cum am avut eu ca și Bine, ca și copila eram trei în cameră Eu cu Dani și cu Călin Și nu a fost ușor Să fii cu Dani în cameră Dar Dacă credeți că numai acum când a fost mare o devenit așa, de când e mic e așa. Noi tot am crezut că el va lăsa comedia, dar el o, o, o dezvoltă și progresează. Și aveam, mă gândeam la, la, mă gândeam la voi, mă la faptul că vă stați în camera voastră, aveți la dispoziție reviste care ajung la voi Diferite metode, ori le cumperi tu, ori ți le Diverta, magazin Diverta. Poți uita să vezi actori. Cu poze, interesant că sunt toate cu poze așa colorate. Foarte interesant, așa lucruri. Fiecare cu Mickey mauz. Ai după aia... Băi, fetele, aveți... revista. Joy, scrie, căsătorie fericită, dezvăluirea noi ei fericiri, Jennifer Lopez. Um, accesorii speciali, cel mai trendy genți, curele, pălării, normal că te atrage. Uh, nou, reality report, wow, reality, wow. Și treci, oh, și sunt poze care trebuie să trecem peste ele. Și ce te-ar face pe tine un tânăr în secolul 21 să fie atras de o carte neagră copert de obicei și am pus-o pe acolo undeva printre revistele tale n-are poze nici măcar alb-negru toată-i linii Așa de mult screnea că e împărțită în două părți. Deci pe pagină, așa, ca în revistele alea care zic, late. Și ai la tine posibilitatea să joci un pic de fotbal. E moale, de aia nu merge bine. Ai posibilitatea să joci basket. Ai prietenii tăi care... Și asta e spartă. Numai minți spartă, mi-ați adus la decor. Glumesc. Ai posibilitatea să mergi pe net. Îți minte? Vă aveți acum computere puternice, nu știu, 7, 8, 6, ce s-au inventat acum? Pentium, Retium. Ce cum eu aveam 1, 8, 6. Era de mult. Da? De așa avea joc, nu vă speriați ai posibilitatea să mergi acum pe Facebook să fii în legătură și ai atâtea posibilități, ai posibilitatea să mergi să, să găsești orice vrei pe Google și mă gândeam, tinerul are atâtea posibilități, numai la el în cameră, ce să vorbim la loto, ce să vorbim la, la în oraș numai la el în cameră posibilitățile care le are și ce îmi va face pe el să ia cartea asta în camera lui så o iam zilnic Så citeaske din ea Ce îl va face Pe el Så facă chestia asta că Dacă spui tinerului Citejte Că e bine Da, numai că ziști tu citesc. Nu citesc Mi-am seama că Ar trebui să Răspund la o întrebare Și asta er titlul mesajului meu La ce îmi folosește că o citesc? Am fost tot timpul fascinați de oamenii care atunci când le, îi dădeam, le dădeam să facă ceva, tot timpul mă întrebau dar de ce? Mă gândeam, de ce nu? Asculți și faci. Nu, de ce? Ce mi-aduc aminte, era, aveam niște vecini australieni și era un copil mic, incredibil, ăsta era așa de curios... Jeg 4 år, mener om å fara, Ted? Ja. Yes. What is this? It's a plant. A plant? Yes. Ted, what is this? Bå, fortsatt. Dake rømneet akal, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, tog, why is this? De ce? Cum? Tot er atare curios. Dupå, poate, și voi stez curiosi, de ce? De ce auzit tot timpul predici? Bine, trebuie și spune, citiți Biblia, avem plan de citirea a Biblia pe un an de zile, dar de ce? Că sunt creștini, de-aia trebuie să citesc Biblia, asta e, e ca și ăștia uh, care sunt uh, musulmani, trebuie să îmi uh, pun și eu covorul, ca și, dar nu facem covorul, noi citim Biblia, adică de, de ce te citim? Și mă burcu că ai pus întrebarea asta. A ajuns la locul potrivit, vreau să-ți răspund la întrebarea asta, de ce să citești Biblia? Hai că se folosește la ceva. De ce să aleg în, de ce să aleg revista Joy în și de ce să aleg Biblia în loc de revista Joy? De ce? Ca îmi e fină, uităteți ce, uităteți, e, e, e roz, te. Nu e îmi cum ne place nouă la fete, e roz, negru, te. E mort în e negru. Trebuie să vă spun că sunt și biblii albe, dacă te tranajează negru, poți să cumperi Biblia albă, este. Tot fel de culori și roz, este și roz, așa ai? Așa că nu e o problemă culoarea, te deranjeze culoarea. Vreau să vă răspund la întrebarea asta. De ce trebuie să lase un meci de fotbal și să renunț 15 minute când aș putea merge afară repede sau pe terenul ăla, să, să pun de parte, să lase o mesu, să lase o orice din camera mea? <coughs> Apropo, mulțumim celor de la decor, că mi-au făcut decorul ăsta. <coughs> să las eu toate chestiile așa să citesc din cartea aia. De ce? Foarte bună întrebare. Adică acest ce se folosește? La ce, la ce îmi folosește mie că citesc din cartea aia în și bunicul și tata? Ce îmi folosește mie? Sau, care nu cite-o nici bunicul, nici tata? Depinde de familia din care provin. Am aflat de ce tinerii nu citesc Biblia. Am aflat de ce nu citesc. Vreau să vă spun și vouă. Trebuie să notați asta, că iar o să fie interesant pentru voi, ca să știți, poate vă identificați una din aceste categorii. <coughs> Unul din motive care, uh, care vă trebuie să o rezolvați altfel, îi probabil lene juvenilă complicată, apropo de, de lene. Nu citiți că vii lene să mergeți să luați Biblia unde îi... De lene, unii nu citesc Biblia, e clar, de lene. Sunt unii care, nu din lene, nu citesc. am motiv pentru care tinerii nu citesc Biblia este pentru că cred că e o carte arhaică, demodată. N-ați auzit frața asta? E mai la modă Biblia. E pentru generațiile lui Bunicu. Băi, Bunicu, vei bun era la Biblie. Că atunci toate erau negre și albi. Dar acum nu mai e negru și albi. Arhaic. Interesant este că... Această, gen, această carte a rămas relevantă la toate invențiile care a fost, ea a rămas tot relevantă, principiile din ea a rămas tot la fel. nu iar e haică, nu-i e demodată, niciodată n-a fost demodată și nu va fi. Niciodată, poate tu ești demodat, dar niciodată nu să fii demodată. Negru se poartă și astăzi. <gântu -i> pentru cei care să iubiți moda. <gântu -i> Negru se poartă și astăzi. Am motiv pentru care tinerii nu citesc Biblia, știți care <coughs> cred că Biblia nu e credibilă. Academic e profesor nostru la facultate. În <laughs> -e de contradicții, e credibil, nu pot să cred în Biblie. <laughs> și pun la îndoială, din Biblie, care e <laughs> incredibilă, uite Biblia se contrazice. voi, aom și eu. Nicio altă carte n-a testului timpului ca și cartea asta, niciuna. Ani după ani, după ani. Oamenii au încercat să o desacredibilizeze. Au reușit. Ce mai mari savanți atei, oameni care oameni credau că să înțelep, au încercat să vină împotriva acestei cărți. Mulți dintre ei când au încercat să o desacredibilizeze și ce s-au s-au făcut cu ei, au devenit creștini. Pentru că s-a dat seama că e adevărată. Este cea mai citită, cea mai respectată, cea mai citată carte din lume. No asta e adevărul despre ea. A inspirat mai multe cântece, mai multe picturi, mai multe sculpturi, mai multe poezii, mai multe scenete și mai multe filme decât orice altă carte. A inspirat Biblia a fost tradusă în mai multe limbi decât oricare altă carte, fiind citită, studiată și memorată de oameni din toate națiunile de pe planetă. Și acele triburi care lor actuale actuală n-au o limbă și nu-i nu scrisă, ci doar vorbită, și acelor triburi li se traduce la ora actuală, sunt societăți biblice care traduc pe limba lor, ca fiecare trib și națiune să aibă această carte. Nici o artăcată nu se poate lăuda cu acest lucru. De mii de ani, sute de oameni se adună săptămânali În grupuri mici, medii sau mari, să asculte învățători din acea carte. De mii de ani se adună. Să asculte învățători din acea carte. Nicio o altă carte nu se poate lua de acolo asta. Nici una. Ce mi-a suportat interesant, cât ți-ați auzit de Voltaire? S- ați auzit de el? Ateu, faimos, din anii 1800. Hai să vă spun ce a declarat el. El a declarat, mulți îl citiți, vă pune la profii să îl citiți pe Voltaire. A declarat următorul lucru, Voltaire. A zis că peste 100 de ani după moartea mea, Biblia nu va mai exista. Așa o a declarat el. Vlad, în suntem acum? Ridicați Bibliele la voi. Ridicați Bibliele sus. Voltaire, cred că ai greșit Dar fiți atenți care e culmea. Asta e tare de tot. Știți care e culmea? În casa unde Voltaire, faimosul ateu, a declarat că Biblia va, pe sus de după moartea lui va dispărea, în casa în care o declarat, în exact aceeași casă, în momentul acesta, Geneva Bible Society, unii dintre voi, dacă deschideți prima, prima, prima parte, veți, veți vedea cine o tipărit Biblia voastră. Scuzeci de la Geneva Bible Society? La mine spune Romanian Bible Society, e tipărită de Romania, Bible, dar este Geneva Bible Society, sunt e multe tipărite de ei. În aceeași casă unde Voltaire a declarat că peste 100 de ani, peste 100 de ani, Biblia nu va exista, în aceeași casă există la actual o tipografie care tipărește Bibliei pentru Geneva Bible Society care le răspundească în întreaga lume. Nu o spuneți dacă asta nu-i culmea. În aceeași casă Este o tipografie Care îi răspândește Biblie Îi Noi am trăit sub comunism Unii știți, alții ați auzit din istorie Comuniștii au încercat Să scoată Biblia din viața noastră Dar n-au reușit Comunismul a căzut Biblia a rămas aici în România Și va rămâne Știți de ce? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni n-a reușit. Spuneau oamenii că la se muiau cu o piatră care de mii de ani, de când a fost cam 1500 de ani, cam așa, oameni încearcă să o distrugă cu ciocane, cu tot felul de bombe, dinamite. Nu reușesc. Toate ciocanele se rup iar rămâne în continuare. Nicio o altă carte, ascultați-mă, nu se poate mândrii. Cu ce Biblia se poate mândrei. Asta d-am un citat. Mi s-a interesant. George Washington, președintele de America, a spus, este imposibil, este imposibil să conduci lumea fără Dumnezeu și fără Biblia. Un alt președinte american, Ronald Reagan, a spus următoarele lucruri. Între coperțile unei singure cărți, Biblia, se află toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ronald Reagan. Numai dacă am citit și am crede. Încredi citatul. Jerome a scris următorul lucru. Scriptura este o apă destul de mică ca bebelușii să vină și să bea fără să le fie frică de nec. Și așa de adâncă, Pentru ca teologii să înnoate, fără ca niciodată să atingă fundul. Așa că nu-ți fie frică să pui la niciun bebeluș în credință Biblia, că va putea să bea, să va fi liniștit. De la un teolog și se va adânci an de an studiului și nu se va ajunge la fund. În place ce scrie Jerry Vines și spune așa, o Biblie necitită e ca o mâncare nemâncată, e ca o scrisoare de dragoste necitită. E ca o sabie îngropată, e ca o hartă nestudiată și ca un aur nescos din pământ. Așa e o Biblie necitită. Și că degeaba o ai, la tine în, o ai la tine în bibliotecă, degeaba tata ți-o dato pentru că dacă nu o citești, acest folosește ea. Al treilea motiv de ce tinerii nu citesc Biblia, fii că e interesant asta, a. tinerii nu sunt siguri cum să citească Biblia. Ei nu înțeleg istoria, natura figurativă, contextul Bibliei, așa că zice, lasă că las pe TET să studieze și el să citească, pentru că noi auzim numai vineri seara și ne spune el ce-a citit. Nu știu cum să citească Biblia. Patru, tinerii nu au timp să citească Biblia. Întrebați fiind de ce nu citiți Biblia, tinerii au afirmat, n-am timp. E ca și cum, în lista priorităților, Biblia e pe ultimul lucru, lucru, ultimul lucru care l-ar face. Dacă cumva termini toate, a, o să citești și Biblia. Pentru că vreau să vă zic de ce e important că ea să fie pe lista priorităților numărul 1 în viața ta, pentru că poți să citești orice altă carte și nu sunt potriva celorlalte cărți. Trebuie să vă spun că cât n-am citit în copilărie, am recuperat după, nu vă faceți probleme. Dar, poți să citești alte cărți, dar nicio altă carte nu-ți va da ceea ce această carte îți va da. Și a spus cineva foarte interesant, a zis că bea din fântână, nu bea din pârurile care curg din fântână. Așa că primul lucru, tu trebuie să-l faci în fiecare dimineață, să bei din fântână. Degeaba citești tu cărți care explică, vei Testament și hai să vă spun lucruri, știți? Ce e interesant Biblie E singura carte Despre care milioane de cărți Au fost scrise Să studieze cu amănunțit Lucruri care sunt scrise în ea Nicio altă carte nu a fost așa de studiată Și milioane de cărți au fost, scris, au fost scrise despre Cartea milioane Despre această carte Care e la tine pe Raft s au pat Depinde de unde hai lăsat-o Să depune praful pe ea Dacă ai citit eu doar. dar știu, ți-e greu, pentru că ai aceste distracții în cameră. Ai netul și noi ne încurajăm pe tine, auzi, 15 minute pe zi. Dacă ai citit 15 minute pe zi, ai citit Biblia într-un an. Ce? Wow, multe 15 minute. Dar! dar. Când intri, iau un messenger, ID, password, te pierzi. Vine mama. O, hai, vezi că e unul, du-te la culcare că ai bine în școală. E unul. Credibil, mă, cum a trecut timpul. Toți, bye-bye, no, smiley face, bye-bye. E unul. Mamă mă zis să mă duc la culcare. No. Sau, al țin stâng becul, pun o pătră deasupra și continuă. Dar ori întregi, îți place... Iti place åretregi å stai, å vorbegge med tost pretene din Japonia, din Ucraina, din Polonia. Jeg har pretene tåi din insuletet. Tribur de akkur, hvorbesk med ei, møy aratt påze. Trimit påze. Cum ee la ei, i Afrika? Spøy du-me det alle disse, da n-ai timp să citești o scrisă de 40 de autonni. Toți din anturaje diferite. Cărți din această carte au fost scrise de împărați care au fost trei pe acest pământ. Părți din această carte au fost scrise de prim-ministru, au fost scrise de păstori, au fost scrise de țărani, medici, generali. Asta carte. Și tu crezi e o simplă carte? Toți au scris sub influența Duhului Sfânt. 440 de autori. Timp de 1600 de ani au scris cartea asta. Ia și tu ai la tine pe genunchi. Că cineva s-o închisit, să o traducă și s-o tipărească ca noi să o avem și s-au plătit prețuri mari ca Biblia pe care toți ții în mână. Sofiacolo, s-a plătit prețuri mari tipografia a trei plătită cineva a plătit cineva a zis că merită să spună o Biblie în mâinile tale și aștepta doar dar dacă o va citi dar dacă o va citi de ce să o citesc hai să spun de ce să o citești că te poate schimba poate schimba citește Joy mai sfaturi ce știu ce sfaturi poate sunt și sfaturi bune despre nutriție despre mâncare dar nici altă carte nu se compară cu puterea de transformare a aceste cărți niciuna niciuna și când vorbesc despre Biblia vorbesc de Biblia adevărată nu Biblia mormonilor nu lui Jehova cu cei care acum au nu știi revelații, se trezesc și acum că au nu știi revelații, urmează să fie Biblia adevărată a creștinilor de pretutinte. N-avem timp, Ted. n timp pentru că există meci de fotbal, unii aveți și televizor în cameră. Vreau să vă spun că ce credeți pe televizor în cameră Sceptic. Și vă spun și de ce. Cred că l a dus pe cine nu trebuia în camera ta. Mi-a dut aminte eu ca adolescent. Am zis că ceva aia să fie, să o să mă iaș tir la televizor, mă așa ceva aia să fie. Și deavol îți pune în minte să deschizi și la ore târzii când ai somn, știi? Și atunci nu bine. s am scos televizorul de-ameni, mi-a scos și cablă, am că nu mai vreau la mine în cameră televizor. De ce, ce să-l am în cameră Să fie spitit Fiecare seară Să fie cu, cu mâna pe telecomandă Diavole S-a <laughs> scos pe diavol la afară De gata <laughs> n-am mai avut probleme cu telecomanda Dar ai atâtea, ai atâtea Oportunități De ce să citești Biblia Și v-am folosit pasajul Că l-am citit De doi Timotei Să răspund la întrebarea asta. Și primul motiv pentru care ți-a știți Biblia e că te învață Biblia. Biblia te învață. Ce nu știi, te învață. Așa că nu mai trebuie să fii un prostănac. Pentru că Biblia te învață. Vrei să fii învățat? Știți Biblia. Și când vin la școală profesorii și încep să vorbească la biologie, cum străbunicul tău a fost un mai multă, un gorilă. Să te ridici și spui, dar am eu nu. De ce? Pentru că ești învățat. Și întreabă, și totuși cum a venit omul pe pământ? Da, un profesor. Dumnezeu l-a creat pe om. Din ce l-a creat Din țărână. Din pământ și în pământ va merge înapoi. Și anumea, profesorul spune, din țărână, spune Biblia. De unde știi? Că am fost învățat. De unde? Din Biblia. Și dacă mergi la școală, nu mai trebuie să fii un tântălău? Ci poți să știi, poți să răspunzi la întrebări, pentru că știi, pentru că Biblia îți spune adevărul, cum a fost creat omul. Nu profesorii, nu manualele lor. Ești învățat. Ce te învață Biblia? Te învață spre Dumnezeu. Cine e El? Cum El? Cum arată El? cum se relaționează la oameni. Îți spune despre el. Vezi intervențiile lui, cum intervine el, cum ajute el oamenii. Ce așteaptă de la oameni, Încep să-l cunoști pe Dumnezeu prin Biblie. Știți de ce? Pentru că ales acest mod să se destăinuie. Și aici, în aceste cărți, e scris despre el. Treabă tinerii de la școală, pun întrebări. Tu nu știi. De ce nu știi? Că n-ai citit cartea. Vin la trei ani și zic, auzi, măi, Ionele, eu am citit aici în Biblia un verset, tu nici nu că era în versetul ăla în Biblie. Te faci de cacau în fața lor. Așa că Biblia te învață. Biblia te învață. Ce mai te învață ea? Învață planul lui Dumnezeu cu viața ta. Ziară un plan cu viața ta Și n cum să-l știi dacă nu studiez cuvântul lui. Mai cum să-l știi. Dar din cuvântul lui poți să afli planul lui Dumnezeu cu viața ta. față. învață. Ce vrei cu viața mea? Am spus unui tânăr care acum s-a la Dumnezeu de curând. Fotbalist la școala de lucruri, ăsta, lui Gică Popescu din Craiova. Am zis, s-a întors la Dumnezeu și am zis, un lucru. În timp ce știți Cuvântul Lui Dumnezeu și te apropii de El, o să afli scopul Lui Dumnezeu pentru viața. De ce te-a creat El? Cine te învață? Revistele Joy? Te învață pentru ce te-ai născut? Aia aici o să afli scopul pentru care te-ai pentru că Dumnezeu ți va vorbi prin paginile ei. Ce mai te învață ea? Te învață istorie. Te învață istorie. Te învață de la Adam până la Avram, istoria omenirii. De la Avram până la Hristos te învață istoria poporului ales. De la Hristos și până la Apocalipsa te învață istoria bisericii. Nu știi cum a luat totul ființă. Știi. Pe partea stângă a coperților stă veșnicia. Pe partea dreaptă a coperților stă veșnicia. În mijloc E timpul. Geneza? Începuturile. Apocalipsa? Sfârșitul. Și un nou început. Un nou început. O veșnicie cu Dumnezeu. Te învață Biblia. Primul lucru a fost Biblia te învață. Lucruri care nu le știi, te învață. Te învață. Te învață atâția lucruri de aici, dacă, dacă doar... Ai citit. Al doilea lucru care te, față, te face Biblia, de ce să o citești, este că Biblia te mustră. Te mustră Biblia. Mulți nu o citesc pentru că le frică că o să-i mustre. Mi-aduc aminte, când eu mă confortam cu anumite păcate și deschideam Biblia, Duhul lui Dumnezeu mă conducea la cele versete care direct, parcă, în rană băga. Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat? Și ce facem asta, ah, ha, am nu poate fi Dumnezeu, mă duc la alt verset, Întorceam pagina. Ai gata m-a mustra. Atiaș Ace, atiaș că este nou, dar că e nou, mă duc în vechiul, mă duc amul vechiul la Deuteronom. N-are cum Deuteronom. Oh, din nou același. Pentru că ce faci, bătea, mă mustră? Mă mustră. Pentru că avem nevoie ca oamenii, natura noastră fiind păcătoasă, avem nevoie ca și noi să ne să ne spun, auzi, nu faci bine ce faci. Și știi cum te mustră Biblia mea? Nu te mustră, ești un erod, nu. Ia, în dragoste, în dragoste te mustră. Pentru că vrea binele tău. Adică vede, vede că nu faci bine și, și nu e interesant ce, ce spunea Cătă? Și-mi place mărtirea lui Cătă, că Cătă e un tip care, Dacă l-ați vedea, știi, la școală, ați fi în clasă cu el, zice, mă, ăsta e în fumăra, vine ca audii la școală, mă, ăsta niciodată nu o să vin la tineret. Ei o veni la tineret și și la domnul. Așa că nu spune mie că nu poți să vădurești cu ea care se cred mai cool din școală, că oh, își bagi loc de mine. Și ei au nevoie de Hristos. Și ei au nevoie de Hristos. Așa că, face la către, zice că venea și... Um, Parcă îi, vorbea, parcă, parcă îi vorbeam eu personal. E Duh Sfânt care vorbește. de așa cum Duh Sfânt îi vorbeam prin predică, Duh sunt îi sfată vorbi prin cuvântul Lui. Și parcă ție îți vorbește. Păi, incredibil, mă! Dar dacă i-ai dat șansa în fiecare zi să-ți vorbească, El ți-ar vorbi. Dar când te prea ocupați cu computerul, prea ocupați să desenăm, Biblia nu are desenea, nu are nicio postă, nu-mi place. Fă tu desene dacă vrei. Desenează-și așa pe, pe margine. Dacă chiar îți trebuie desene, de ce nu desenezi tu și le colorezi dacă vrei? Să faci mai interesantă Biblia. La Biblia te mustră. Mă aduc aminte de tineri de ăștia care au crescut fără un tată care să-i mustre. Și vorbim cu ea și am considerat, ziceam, mă, avea... așa mi-ar fi dorit să fiu un tată, să am un tată. La care în dragoste, nu așa că vine cu lanțul și dă peste tine, știi? Deci așa, în dragoste, nu cu cătărama de la, știi, cu ci în dragoste să te mustre. Vedeți că, e că nu faci bine ce faci. Și-ar fi dorit. Da. Cei care nu aveți un tată care are puterea să vă mustre sau să vă, să vă corecteze în felul ăsta, aveți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă l-aș citi zilnic, v-ar Mie, nu știu de câte ori, nu pot să vă spun de câte ori când luam, imediat luam și Satan m-a atacat cu ceva ispit imediat citeam cuvântul și ai, așa puneam jos, mai imediat un pocăiam de păcat te mustră cuvântul că cuvântul vrea să fii desăvârșit pentru orice lucrare bună să vrea cuvântul să fii și el te mustră nu incredibil că îți vorbește cartea asta, numai asta îți vorbește ce știu tu alte cărți nu îți vorbesc de asta, îți vorbește Al treilea lucru care face Biblia, și neapropie de închiere. Biblia te îndreaptă. O să spune cum? Te îndreaptă. Adică atunci când începi să mergi pe o cale rea, ea te mustră, dar ea te și îndreaptă. Dacă stai lângă ea, ea te direcționează, îți direcționează pașii. Începi să-ți dai seama ce-i greșit și ce-i bun, ce-i rău și ce-i bine din cuvântul lui Dumnezeu. La ora actuală, știți, e, e ideea asta de relativism. Mm, să vedem, știi? La ora actuală, adevărul este, este găsit prin opinie publică. Așa crede că e adevărul. Deci, voi toți credeți, cum e, de exemplu, cum e, credeți că e ok prostituție? Dacă opinia publică spune 50% peste, e ok, normal, ăsta e adevărul. Dacă opinia publică, majoritate e adevărul. n cum minoritatea să aibă adevărul. Majoritatea are adevărul. Nu, no, nu, no, nu. No vila, vila lui Dumnezeu și încep să citești. Și citeam astăzi, am început un... Eu am început un... Pentru cei care sunteți mai avansați în citirea Bibliei, așa pe vechiul, nou, psalmi și proverbi, am acum un nou uh, stil de a citi Biblia, așa numai, citesc în fiecare săptămână altceva. Dacă citesc, de exemplu, uh, duminica citesc cărți din lege, Și un program de citirea Bibliei, după aia istorie, următoarea zi, după aia poezie, după aia evanghelii, epistole și o sănă mai departe, profeție. Citeam din roman. Și urmește atâta de clar de homosexual. Mă de foarte clar. E păcat, nu trebuie să... că trebuie să-i înțelege. Asta e așa mai ciudat, dar trebuie să... Nu, sunt păcat, asta e adevărul. Trebuie să iubim ca iubim păcătosul, dar nu iubim păcatul. Dar dacă n-aia avea cuvântul lui Dumnezeu, ne-a uitat toți europeni. Consiliul european a votat că este ok. Este ok. Este ok. Au și partid, partii de homosex, noile au partii și ei. Și opinia publică crede că e ok. Și dacă opinia publică crede că e ok în Europa, e ok. Nu e ok. Pentru că avem cuvântul Dumnezeu care ne îndreaptă. El ne îndreaptă. Cum o luăm pe cale rea ea, imediat? Și ai, ai nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu să, fii, să rămâi statornic, să ai o bază în fundament, care cum iei pe o cale greșită și continui să citești cuvântul, te îndreaptă. Te îndreaptă cuvântul Lui Dumnezeu. Te -ndreaptă. Și dacă e strâmb, te îndreaptă. Dacă mergi strâmb, el te îndreaptă. Și ultimul lucru, nu și cu asta închei. De ce să citești cuvântul tău? cincis selecțione. Îmi e înțeles. S-a făcut niște statistici, s-a făcut niște sondaje de opinie, s-au studiat anumite persoane, anumite persoane care tinerii care li s-a dat să citească Biblia, mai special din Proverbe, sau si tinerii care nor citea Proverbe, era același se zic nivel. Buna, le-au dat acest test. Și în Statul Unite s acest test. Și tinerii care au citit din Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi un capitol, au devenit mai înțelepți ca ăștia alați. Dar la același nivel au fost înainte. Și după care știau Cuvântul, erau mai înțelepți. De ce? Pentru că aveau Cuvântul Lui Dumnezeu. Era mai înțelepți. Nu se pare interesant când Daniel a mers la Nebucanețară și i -a, i -a, făcut, a venit ăstea la examen acolo de, de, a, de admitere la facultate acolo de la Babilon dar când au venit ăștia Daniel și oamenii care citeau cuvântul evrei citeau cuvântul la vârsta de 13 trebuia să aibă o porțiune mare din, din, din Tora, trebuia să aibă memorată de ce credeți că Daniel și ăștia erau mai înțelepți? aveau cuvântul citeau cuvântul. Voi nu v-ați uitat niciodată așa să vorbiți cu oameni de la sat, de la țară? Ne-ați văzut că oamenii de la... Când vorbim despre evrei, când erau evrei, niciodată nu ai văzut evreu, el să meargă să facă lucruri care fac ceilalți, să sape, să... El tot timpul era comerciant. Lase pe ei să lucreze, că noi vindem produse. Era mai înțelepți. De ce făceau ei? Ei mergeau sinagogă și citeau Torah. Aveam și Noul Testament, ia nu mă vei citește, mă, dar a-i o citeam, mă. Era mai înțeles. Șorod ne mergeau ei. De timp nu se vedea evreu, sârac, parcă. Erau sămânța la Avram. Moștenia, dar avea cuvântul. Vei că noi avem și Noul Testament, mă. Și mai înțeles. Dar știi cum mă înțeleg? Nu de asta în, în prostie În neprihanire Deci rămâi pur în înțelepciunea ta rămâi, În neprihanire Rămâi pur Rămâi curat Cum ar fi să Anul ăsta 2010 Să să devii mai înțelept Adică Cred că la fiecare Nu cred că ești chiar așa geniu Că nu mai încape în oh, te, Nu te opropia Că capul meu deja Dacă mai cunosc mai mult Deja gata Explodezi Cum ar fi ca să fim mai înțelepți ca ceilalți? Am fi. Dacă am citit. Dacă l-am citit zilnic, Biblia spune că e de folos ca să dea înțelepciune. Fui mai înțelept. Tu vei vede alte lucrurile ca persoana care nu citește Biblia. Persoana care citește tot fel de ziare, jumătate, biorea, realitatea, tot felul de țepe care se trag și nu se trag. Eu nu... Mă s-o drogă, ceva o țapă. mai inteligent. Lași-mă de gură, mie nu-mi trage țapă. Cuvântul Lui Dumnezeu m-a învățat ce să fac. De învață clar ce se face în multe circumstanțe. Patru lucru face Cuvântul Lui Dumnezeu, bazat pe doi, doi Timotei. de învață. Și mai a învățat. Învață despre Dumnezeu. Doi. Mă Trei. Te îndreaptă. Așa că atunci când crezi că ești pe o cale greșită, începe să citești cuvântul, că el te va îndrepta și imediat ajungi pe calea cea bună. Hai să vă spun ceva. Eu n-am văzut niciun tânăr care să fi avut să fi, să se adâncească în cuvânt și să meargă în continuare pe o cale. Deci, eu n-am văzut așa ceva. Toți care încerc să meargă pe alte căi, nu citesc cuvântul. Nu citesc. Și știți care e problema? Hai să vă spun care e problema. Tine își am început să citesc, de, dar la un moment dat nu am mai găsit plăcere în el. Am mai găsit plăcere. Și ascultați-mă lucrul, s-o dovedit următorul lucru. Cu cât citești mai puțin, cu atât o să durești mai puțin să citești. Așa că să treacă o perioadă să nu citești, o să durești mai puțin. Cu cât te rogi mai puțin, cu atât o să durești mai puțin să te rogi. Cu cât te rogi mai mult, o să dorești mai mult să te rogi. Cu cât citești mai mult, o să dorești mai mult să citești. Simplu. Și asta a spus o Roger Müller. Unul care hrănea sute de orfani în, în Anglia, dar spunea, înainte să mănânc, eu spunea, eu nu mănânc până nu citesc și mă rog, nu mănânc. Pentru că am nevoie mai întâi de hrana spirituală, decât de hrana fizică. Și a hrănit sute de orfani în Anglia, fără niciun sponsor, zinlic, se ruga, citea cuvântul și oamenii veneau. Dumnezeu le vorbea oamenilor să vină să dea bani, să îi dea mâncare la orfanii care el îi găzduia. Sute de orfani. Citi din cartea. Pentru că în cartea asta Dumnezeu ți se va revela Ștefan. O să afli voia lui pentru viața ta în cartea asta. În cartea așa sunt comori care dacă tu le-ai citit, le ai descoperi. Nu o să te pierzi în ea. Fă ce știi că scrie. Mark Twain spunea, pe mine nu mă deranjează lucrurile care nu le înțeleg din Biblia, ci lucrurile pe care le înțeleg. Fă ce știi. Și lucrurile nu le înțelegi, studiază-le. I.E.Sword.org e. Îți downloadezi toate acolo, toate comentariile teologilor despre orice verset care nu înțelegi. O să-ți explice ei. Dacă tu nu știi, caută răspunsuri. Există răspunsuri. Dar să le cauți. Așa că te trebuie ce-ar fi dacă în 2010 ai luat o tărâre, apropo de hotărârele pesionarilor, tu ca tânăr ai luat o tărâre, în 2010 o să devin mai înțelept. În 2010 nu o să mă duc pe alte căi, o să stau aproape de cuvânt pentru că el mă va îndrepta. Stând lângă El, te, vei, te va conunce pe cana cea bună, mai lângă El. Pentru că El spune, cuvântul meu este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Aș vrea cineva să meargă la spotlight. Cine e la spotlight, să-l pornească spotlight-ul? Cine a spotlight? Dani, mergi tu? Acă, Sami e sus la... Nu, el e la cafe. Și că mergi la spotlight și ai... Uh și ai controlul spotlight să-mi spui. Aș vrea cineva să meargă la, la lumini. Cine-i cu luminile în seara asta? Punește-te, rog, spotlight-ul. Bun, aș vrea să... Nu vă speriați, nu se întâmplă nimic. Aș vrea să stringeți toate luminile pentru o clipă. Noaptea se telefoanez o ladă se un pic. Stinge stinge și ăla. I mean, el ala. Stinge și ăla. spotlight-ul. Lumea în care trăim, nu mai poți să fii sătenz, că e une... în care trăim este în într-un edic. Aici mai este screen care ne luminează un pic și imediat ochii noștri se obișnuiesc, dar e întuneric, beznă. Și fără acest cuvânt, în 2010 o să o bâșbâi până întuneric și nu o să vezi calea. O să dai de stâlpi, o să o faci greșeli. Ajută-ne să aprinzi gerofarul. Gerofarul. Spotlight-ul. Să-l aprinzi aici în fața mea. O să luminezi calea asta aici. O să o faci spotlight-ul ăla. Bun. Și să mă conduci până la ieșire. Dar când ai... Cuvânt, Biblia spune Cuvântul tău este o candelă picioare, O lumină pe cărare mea Pentru picioarele mele În momentul în care ai cuvânt Îl citești în fiecare zi Nu mai ah, n- a avut cuvântul Ați văzut? Te împiedici Nu asta e adevărul Te împiedici Că dacă Dani ilumina Nu cădea el perfect, e sincronizare perfectă, Duhul Sfânt știe ce face. Și în momentul în care ai Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi, cărarea ta e iluminată. Vezi unde sunt grobi, vezi unde sunt obstacole, dacă vrei să mergi în partea aia, vezi că este un scaun, te ocolești, pentru că știi că te-ai lovit dacă e dacă o un scaun și cărarea ta e iluminată. În 2010, îți propun să nu mai umbli în întuneric, poți să-l ulezi în fața mea, ci îți propun să ai Cuvântul Lui ca o candelă, El să-ți lumineze cărarea în fiecare zi. O zi să nu bâșbăi în întuneric, să faci nici o creșală, să nu regreți nimic l la sfârșitul în 2010. Să puteți să aprindeți becurile. Haideți ne rugăm.